De, tanultuk Kristuszt. But you have not so learned Christ. Be beszélni a gyakorlati részről, hogy mit tegyél és mit ne tegyél. De még most se a listát kezdi el, hogy mit tesz egy keresztény és mit nem tesz egy keresztény. Hanem egy igazi nagy eszközt akar a kezedbe does adni. But Egy alapelvet arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják tájékozódni a konkrét helyzetekben, a mindennapokban. A szülőnek is ez a feladata, amikor a gyerekét neveli. That's the of a, of a as they their Ezt elismertem már akkor, amikor megtudtam, hogy Lilának a nyakaköré köré volt tekeredve a köldögzsinól. I uh, realized this when I found out that uh, Lila Uh, while she Annyira tudtam volna, hogy csak annyit kellene csinálni, hogy levegyük róla azt a köldögzön, csak így le kellett volna valahogy menni. And I knew all you have to do is just to take that cord off her, her, her, from around her neck. Hát csak ezt nem lehet megcsinálni. Except you can't do it. Mert hogy ott van még az anya mélyben. Because she's still in the in the womb. És oda nem lehet csak úgy bemenni, arrébb rakni a köldögzsinót, aztán vissza kijönni. And you can't just go in there and fix that cord and then come out. És Isten ott kezdett el tanítani arra, hogy a gyerekedet Istenre kell bízni, az ő lelkére. And God started to teach me way back then that I need to entrust my child... Két héten keresztül az a végtelen tehetetlenség. And that sense of total. Uh, um... nem tudom, hogy angolul, de átérzem magyarul... Okay. Tehetetlen. Tehátal, vagy Tehetetlen. Anything, uh -huh. mondjuk. That sense of helplessness, that you cannot do anything about it. I so mean You get the feeling like I felt now that I didn't, couldn't find out what. Hogy azon kívül, hogy imádkozol és az úrra bízod, más nem tudsz tenni. That, that you can do nothing but just hogy következménye lehet ennek. And Na és akkor tanított meg Isten arra, hogy hogy nem fogok tudni a gyerekeimre vigyázni állandóan. És God taught me that I won't always be able to be there and watch out for my kids. Sok beszélgetésem volt abban, két hétben, is megbeszéltük azt, hogy kénytelen leszek ő rá bízni a and I had, I had a lot of Persze szülőként megtesz az ember mindent, amennyit tud, hogy védje, vigyázzon rájuk. course, as a parent, you, you do everything you can to, to protect them and watch out for them. Amikor elindul, mindenre felmászik, magára húz minden. Ön tevékenyen ki akar menni a kocsi elé. They want to just you know, step out you know, in front of the létráról. Or fall off a felnő és iskolás lesz. Fogalmad nincs hogy mit csinál az iskolában. You have no idea what they do És nem tudtok hogy nem mellette amikor majd odaadják neki az első drogot. And you cannot be there as, as they're the first dose of drugs. Amikor majd találkozik egy fickóval. Or, or when they first meet Prince Charming. Nem tudsz mellette lenni. You cannot be there. De Isten szent lelke ott lehet mellette. És amit én meg tudok tanítani a gyerekeimnek, az az, hogy milyen alapelvek szerint éljenek, döntsenek. What I can and should do is to teach my children the basic principles by which they should abide. Meg minden egyes lehetséges helyzetre lehetetlen megtanítani. Because it's impossible to teach them about every specific instance. Mondjuk az egy konkrét eset, hogy hogyan szállt az úton? Of course, you can teach them how to cross the street. Jobbra semmi, balra sem, de jobbra semmi, gyorsan átkelni. You look around your right, to the left, to the right, then go for it. Ez egy konkrét eset, That's erre meg tudom tanítani. De hogy majd, mikor lesz egy bonyolult helyzet, de erre nem tudom megtanítani, azt sem tudom, mi lesz majd ez a bonyolult helyzet. Ezért... Alapelveket lehet neki tanítani. He teach him basic hogy így módon, ezt szerint dönts majd. Ezt e szerint gondolkodj majd. These terms. Alapelveket. Basic principles. Mert ugyanez a helyzet. Pál is tudja, hogy egy keresztény életében is alapelveket Pál is tudja, hogy egy keresztény életében is alapelveket tud átadni. Paul, Uh, and life can only basic és az szerint az alapelvek szerint neked Isten lelkére támaszkodva kell tud döntés hozni egy adott helyzetben. And you need to learn to make decisions relying upon the power of and Holy Spirit of God in those specific uh, situations. Isten útmutatása szerint. God's és Isten lelkének ereje szerint. The power of God's Holy Spirit. Na nézzük, hogy mi a keresztény gyakorlati életnek a legnagyobb kulcsa, a legnagyobb alapelve. So now please note, what is the greatest key? And the greatest principle to Christian walk. 21 es vers. Ha ugyanőt, megértettétek, és ő benne megtanítottatok, úgy, mint az, az, az igazság Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való ó embert, amely meg romolva a családság kívánságai miatt, és megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint és am az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, And be renewed in the spirit of your mind and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. It van a keresztény élet kulcsa. Here it is the key to Christian life. Ezt a praktikus élethez. You need to get changed. You need to change. Ennek a jelentőségét biztos mindenki át tudja élni. I'm sure you can identify with this. is átöltöztem mielőtt ide You changed your clothes before you came here this morning íz amiben párolódtál egész éjszaka, you, you És lecserélted egy tiszta ruhára. Yeah, and -e, you put on some clean Ezt még inkább át tudják érezni a lányok. Girls can identify with this even more. Most már én is át tudom érezni Now, hát három a for this, as I have three girls in my family. Sok időm azzal ment el, hogy uh, Ah, I just Irtettem légettem, I just have the longest times just getting frustrated about all this dressing thing. Hogy miért nem mindegy? Hogyan zöld think, vagy a barnana drágát vessünk? Why, why doesn't matter if it's if they have to put on brown or or green Vagy még pants. rosszabb. hogy milyen színű legyen az alsó nem? Or even their underwear, what color it should be. What? Ami úcsalazzi. No one sees it anyhow. De nem mindegy. But it, it does make a difference to them. Ezt a férjek biztos értik. I'm sure husbands can start relating to me. Ki egyedülálló fiú, majd megérti. Single guys, you'll, you'll figure this out later on. a kislányom van, hogy a szívó öltözik fel. Uh, times my, my daughter gets dressed uh, to match the, the straw that she uses for the chocolate. Egyáltalán nem baj. It's not a problem. Nekem nagyon sok. Örömet és újdonságot hozott az életemben. I get a lot of kick out of it. És tényleg gazdagodtam általában. I was truly enriched through this. De miért van ez? Próbáltam megérteni, hogy miért van ez így. És egyszer akkor értettem ezt meg, amikor az egyik kislányom sírt, mert nem azt a bugyit vettük föl, és utána felvettük azt a bugyit, és kicserélték volna, az a végtelen öröm. And I finally understood this in one instance when uh, one of the daughters was totally just freaking out and crying because she didn't get to wear the underwear that she wanted and finally we gave gave in and she put on the one she wanted and you you should have seen seen the change and the relief and joy that she expressed. És akkor megértettem, hogy teljesen más embernek érti magát. And then I understood a más that ruha És amikor hercegnőnek akar érezni magát, akkor hercegnő ruhát vesz fel. To, like princess, És aztán én hogy mi is így vagyunk vele felnőttek. Csak And I realized nem that, nyilvánvaló. that we úgy akarom érezni magam, mint Superman, nem veszem fel az SS pólót, de And like Ezért for example hasonló. if I want I to feel like superman I won't necessarily put on the t-shirt with the sign. De nemnék, hogy mit vesz fel az ember. But it does make a difference what you wear. Ezt a szót használja a görög. That the, the, the word the Greek uses, hogy leöltözni és felöltözni. Getting undressed and and putting some other a new dress on. Mert ez más élet érzést és más életvitelt közvetít. Because it conveys a different lifestyle, a different conduct, a different approach to life. É, és azt mondja például, hogy öltözzük le a régit. And Paul tells us to put off the old one. Mit, mit kell levetközni? Azt mondja, hogy le kell vetközni a régi élet szerint való olyanbár. put off concerning your former conduct the old man. Magyarul, nem úgy kell élni, ahogy eddig éltél? In other words, you don't live like you used to. Hogyha tényleg változtatni szeretné a gyakorlati módon az életedben? If you truly want to see practical change in your life. Akkor ettől az életviteltől meg kell szabadulj You need to get rid of that old conduct. Ez egy alapelv. It's a basic principle. De nem azt mondja, hogy maradjál meztelenül it, it doesn't tell you to remain naked. Hanem azt mondja, hogy öltözt fel, azt az újat, amit Isten ad. But you put on the new that God gives you. Azt mondja, hogy van egy új ember. There's a new man. Egy új teremtés. New creation. Isten szent lelke által, akit Created by the Holy Spirit of God that you can és amikor felöltözöd ezt a amit Isten teremtett ezt az új teremtést, akkor azzal anno, az azonosulsz. And when you put on this new new creation that God created, then you identify with it. Ós szerint ez. És azt mondja Isten, hogy ez az új teremtés igazságban lett teremtve és valóságos szentségben. And he told that this new creation was created in true righteousness and holiness az igazsághoz ragaszkodik holding on és, és teljesen a, a szentséghez ragaszkodik. And holding on to holiness. És azt mondja Pál nagyon egyszerűen, hogy tudni akarod, hogy mit tegyél gyakorlati módon a keresztény életedben, akkor, akkor öltözd le, szabadulj meg a régi életvitelettől, és vegyél fel egy új életvitelt, amit az az új teremtés hoz neked, akit Isten teremtett benned. And so Paul tells you, if you want to know what it means to walk practically in this new life, get rid of the old one, put it off, and put on something new that was created by God, so He can apply those in the everyday walk. Amikor születtél, akkor Isten a szentlélek által benned lakozik. A the Holy Spirit of God legcsodálatosabb keresztény ott él benned. The most lives in you. A Isten a szentlélek által él benned. God lives in you by His Holy Spirit. Az a kérdés, hogy mennyire azonosulsz ő vele. The question is, how much do you identify with him? How much do you put him on? How much does he determine your feelings? Or how much, is the, uh, how much your affections and feelings still uh, affected by your old uh, clothing that you don't want to put off? Paul says, why don't you make that change? Azt is mondja Pál, hogy nem csak gondolkodásbeli változásról van szó. Azt mondja, hogy az, a 23-as hogy az elmétek lelke szerint újoljatok meg. A keresztények nem csak elméleti keresztények ellenek lenni, hogy legyenek. De az elméd megújulása által tudsz változtatni. A But it, it is the changing of your, of your mind hogy áttöltöz, az a fejedbe kezdődik el. When you change, you get dressed, and kell egy it, it as a thought in your mind. Kell a félbe, hogy át fogok költözni. Ezt meg azt a ruhát fogom felvenni. going to get changed, this És amikor ezt elhatároztad, akkor utána át decide, you're get changed. Ugyanígy azt mondja Pál is, hogy az elmétek lelke kell, hogy megújuljon. El kell határoznod, hogy ettől elfordulok, és ezt az újat fogom felvenni. Words, Krisztus fogja meghatározni a gondolataimat, az aznapi érzéseimet, az utamat. Your in your mind. I'm, gonna, I'm gonna put off the old one, and I'm gonna put on the new one, and allow Christ to determine my, my affections, my emotions, and my ways. És pálnak itt a tanítása, pont arra éleződik hogy ki, hogy nem az érzéseit határozzák meg, azt hogy mikor öltözött föl Krisztust? So Paul is pointing to the fact that you don't let your affections and emotions decide when you put on Christ, but rather it's vice versa. Először kell elhatároznod, hogy felvesszél Krisztust, és akkor fog, fogod magad úgy érezni. You first decide to put on Christ, and then you start to feel like it. Ha ruha cserevássa várod meg azt, hogy jó érezd magadat előbb. You, you, you don't expect to feel good before you get, uh, get changed. Ha itt tennéd, lehet, hogy sosem le a pizsamára. If so, you never take off your pajamas, probably. Átöltöző, már is jobban érzed magad. But you, you get up, you get out of the bed, you, you get changed, you get dressed, and then you feel good. De a különbség az az, hogy amikor Krisztus töltözött fel, valóságos változás jön a szívedbe, a lelkedben. Except when you put on Christ, there's a true change that occurs in your spirit. És részletesen tovább megy Pál, és bemutatja, hogy ez az alapelf hogyan jelenhet meg az Paul, életedben. Paul goes on in detail, telling you how this uh, principle is applied in your life. 25 Verse 25. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Tehát magyarul azt mondja, hogy nem kell hazudni. In other words, don't lie. Nem kell állarcokat feltenni. Don't wear, wear masks. Hanem helyett az igazságot mondjad. Speak the truth. És olyan jó, hogy Isten mondhatná csak ezt is önmagába, hogy ne hazudj az igazat szólt. Önmagába is mondhatnád. De még annyira rendes, mert tudja, hogy rövid az agyunk, hogy meg is magyarázza, hogy miért. But he's so gracious that even explains to us why we should do this. mondja, hogy azért, mert egymás tagjai vagytok. Because we are members of one another, he says. Azért ne hazudj a másiknak, azért az igazságot mond, mert ugyan a testnek vagy a tagja. You not lie, mondjuk el hogy a, a kezedet odatart, oda tartod vagy megfogsz egy forró fazekat mondjuk és imagine you you you you grab a, something that's very hot és a kezed elkezdené hazudni a testednek ez nem fáj ez így jó and imagine that that your nerve endings would start lying to your brain that this doesn't hurt ja, akkor sejplusan elégne a kezed y your hand would totally burn hát persze ez utánna test többi része is megszínlénén. Először a kéz égne még, lá. First the hand would burn off, de az egész test is. But the, the body would be sokkal jobb, ha nem hazudik a kéz a testnek. És elmondja, hogy ez fáj. Mert azonnal az egész test tud segíteni neki és jön az utasítása. Izmokhoz, hogy venni Cause a then the entire body gets involved, and command comes to the to the muscles, telling that that they should withdraw. Mostan yún a másik kéz, bekürtözi, pampuzoja. And then comes the other hand, that that just pampers the one that's hurt. Uh, uh, utána akkor többet teszik a test, hogy legyen Miből újjáépülni. And then the body starts to eat more so that the, it can Meg akkor le is kell pihenni. And to take a rest, of no, Tehát ha nem, hazud, ha nem hazudik az egyik tag a testnek, akkor az az egész test előnyére van és leginkább annak a tagnak az előnyére. So when a member, when a part of the body doesn't like the rest of the body, then it's for the benefit of that part, particularly and the entire body as well. Tehát, so, nem kell hazudni egymásnak. Don't lie to one another. Amikor rosszul érzed magad, nem kell azt mondani, hogy jól vagyok. When you feel bad, don't say to one another, I'm doing okay. Amikor hogy, megkérdezik, hogy milyen van az a való járásod, és nem jó, akkor nem kell hazudni. When they ask you, how you, walk with the Lord and it, it's terrible, don't lie? De, hanem azt mondja, hogy szóld az igazságot. But speak the truth. Szükségem van arra, hogy imádkozz. Igen, rosszul érzem magam, nehézségeken megyek keresztül. Légy szíves, I'm doing bad. I'm going pray for me. Mert akkor az egész test tud bátorítani. The body can you. Akkor jön valaki a testből, és elkezd pampucolni. And comes along from the body and starts pampering you. Vagy etetni, vagy biztosítja you. azt, hogy tudj pihenni. Rest for you. Azért, hogy rendbe jöjjél. Jó lesz az neked, meg az egész testnek is jó lesz. Good for you, it's good for the entire body. Azt mondja a pály, hogy nem kell hazudni. Az igazságot mond, Speak azért mert egymás tagjai vagyunk. We are of one Ám haragudjatok, de ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek, ne adjatok helyet. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Ez azt mondja, hogy aki orozat, az többé ne orozzon, hanem inkább munkálcodjon, cselekedve az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szüleik kedvének. Let him who stole steal no longer, but rather let him him labour, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Azt mondja itt Pál, a 26-os versben, lehet haragudni. De ne engedd, hogy ez uralkodjon el rajtad. Ne védkezzél. Na most ez nem azt jelenti, hogy lehet haragudni, hogy akkor most aztán mindenki haragudjon. It azt jelenti, hogy pál elismeri, hogy ez egy olyan érzés, amit egy keresztény ember is tud érezni. Talán lehet, hogy mikor keresztényként először haragot éreztem, nagyon meglepődtél, és azon kezdtél gondolkozni, hogy milyen keresztény vagyok én. Na, ne meg, ezt az érzés, tudtam, hogy te is fogod érezni. Don't be surprised, Paul fe felt this, and he knew that you would experience this feeling mondja, as well. De ne be angry, but do not sin. És fog beszélni arról, hogy mit kezdjél ezzel a haraggal, ahhoz, hogy ne védkezz. And he, later on he'll tell us what you do about this anger, lest it lead to sin. De kis ki hangsúlyozza, hogy ne menjen le a napati haragotokon. But he also let not the sun go down on Magyarul van egy határidő. In other words, a, a határidős there's a deadline. munkák mindig nagyon jól bejönnek. The work that have deadlines really work well. Mert általában nincs határidő, csak azt mondja, hogy csináld ezt meg, hát jó majd valamikor. If there's no deadline for a project, then you keep postponing, keep postponing De ha azt mondom, it. hogy holnapra csináld meg, but if I tell you you need to get it done by tomorrow, akkor ez kész lesz. Then it'll be done. De biztos ez veled is előfordult már. I'm sure you well. A vizsga május 22 van mondjuk. Ha addig nem tanultad meg, addigra minden megteszel, hogy megtanul. If you haven't a főnök, hogy addigra ez meg az legyen kész. a határidők jól működnek. So work well. Itt Krisztus azt mondja, hogy a határidő az a naplemente. So Christ says, deadline is the uh, sunset. Tehát mielőtt lemegy a nap, pedig minden haragnak mennie kell. So the, has to go by, by the ne le Ne úgy, hogy harag van benned. Don't go to bed Mert with being angry. ha így fekszel, akkor az ördögnek adsz helyét. Because this way you give room to the devil. Mindazt, amit Isten he would that up. Ez a szó, hogy ördög, a 27-es versben azt jelenti, hogy gyalázó. Verse 37, seven, devil means accuser. A, a, hogyha a haragot van a szívedben, If you, uh, anger, akkor a gyalázónak adsz helyet. You give, you give room to, to the, uh, Vagy te magad kezdesz el mást gyalázni mondjuk azt akire haragszol. Vagy pedig másoknak adsz okot arra hogy gyalázzák azt akire te haragszol. You, you give opportunity to others angry with. és hogyha a haragot van a szívedben akkor egy keserűséget szül. And that anger will, will, uh, Will lead to bitterness, és ez teljesen uh, pusztítom, and it's devastating. vers, mm -hmm. Itt van Isten népjóléti programjának kulcsa. God's uh, social welfare program here. Ez mondja, aki eddig lopott, az most már ne lopjon többen. still no, more, no longer. hanem dolgozzon, but rather work. ez a dolgozni szó itt kemény munkát jelent The work as you notice a, a görögből, hogy addig hajtsa magát, amíg ki nem merül. Which means you work until you get exhausted. Hogy Ha azt gondolt, hogy keresztényként pénzt és nem csinál semmit, akkor ez nem jó, ezt nem Isten találta ki. a take the idea of work lightly and you don't have to work hard and then you're confused a munka az hogy addig dolgozol amíg nem the work ethics of christ is that you work till you get exhausted That is hard work that's how we learned to christ boss that's how we walk, and not the, as the world does kifulladásig dolgozni. Work, Nem azért, hogy mercid legyen, so Mercedes, hanem azért, hogy másoknak tudsz segíteni, akik szűkölkönek. Tehát nem csak arra kell hajtani, hogy a családomnak legyen pénze. Hanem még legyen annyim is, amit tudok másoknak adni, akiknek nincs. Figyelitek, milyen jó népjóléti program. Aki eddig lopott, The one tall, az ne kifúlásig dolgozson, de másoknak tudjon adni, akiknek nincs. But work hard till they get exhausted so that they can give to the one who's in need. hogy lehet ezt bevezetni Magyarországon? Hogy lehet bevezetni ezt a saját életedben? into your own life? Ha kitaláltad szóljál. If you guessed it, let me know. tudom. Isten no. szent lelket tudja ezt megcsinálni. Like Ez jelenti felöltözni az újat többek között. Ez jelenti új ruhát venni többek That's what it means to között. To Ez jelenti úgy járni, nem úgy járni, ahogy a világ That's jár. No Ez jelenti méltóan járni az elhívásodhoz, amivel Isten hív téged. Ezt egyedül, kizárólag Isten szent lelket tudja valóságossá tenni. God Holy Spirit alone can make this and apply this to your life. És azzá is teszi. And he will do so. Nem egy ember, akik korábban töltelékek voltak. I know many people who used to be criminals. Most pedig olyan keményen dolgozik, hogy a szegényeket, az árvákat segíti. And now they work hard to help the needy and, and the orphans. Isten szent láka tud egy ilyen óriási változást hozni. But Holy Spirit can bring about that change. Semmi rohadt beszéd a ti szátokból kimeszármazzon, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers azt mondtuk, hogy legyünk őszinték, hogy ne hazudjanunk egymásnak, az hogy szóljunk. után. egy test tagjai vagyunk. As we one body. Itt meg Pál azt mondja, hogy semmi rohadt beszéd ne jöjjön ki a szádból. No akkor ez hogy van? How does this happen? Már ott van egy csomó rohadt gondolat bennem. There is a lot of corrupt, uh, in me. És akkor ha én nem hazudhatok. If I lie, akkor mit csináljak? What do I do? Hát azt mondja Pál, nagyon egyszerű a dolog. Passa, hogy a szádat ne hagyja el semmi olyan, ami rohadt, Passa, ami büdös, ami bomlás. That, Nem mondja azt Pál, hogy tettes magad vagy hazudj? Paul says, Paul doesn't say you you should pretend. Erre is van megoldása. There's a solution for this too. Ezt a szívetben kell elrendezni Istennél. So you take care of the problem in your heart at that level. És el kell, hogy rendezd, különben akkor nem tudsz igazságot mondani, igazat have to szólni. Take care of it at that level at your heart, otherwise you won't be able to speak the truth. De ha Istennél nem rendezed el ami a szívetben van, és kimondod ő szintén ami benned van, az már rohad beszéd. But if you don't settle the the issue at the level of your heart with God, but heart, Ez az iga is csak még inkább arra biztat, hogy a szívedben jöjj Jézushoz, és rendez le a bűneidet, a rossz gondolataidat tővele, hogy ne ilyen hazudnod, még pluszban. Share that level, lest you would have to lie. De you jó, amit itt mond, azt mondja, hogy amik jön a szágból, ami a szükséges építése hasznos, az áldás lehet annak, akik hallgatnak tégen. But rather, Paul says that which is good for necessary that it may impart grace to the hearers. Ez az eredeti szó szerint azt jelenti, hogy ha ilyen dolgokat szólsz, akkor kegyelmet adsz a körülötted lévőknek. Ki az, aki szereti Isten kegyelmét. Who likes God's grace? Hát én szeretem. Gondolom I ti is szeretitek. I, I think you do too. És olyan jó megtapasztalni Isten kegyelmét. And it's so great to experience the grace of God. Főleg amikor tudod, hogy abszolút nem vagy háméltó. Especially as you know that you're totally unworthy. akkor is szeret és akkor is kegyelmet ad. He still loves you and gives you grace. Uh, milyen jó ezt a kegyelmet inni, megtapasztalni. How wonderful it is to receive and experience this grace. És mondja, hogy te magad is ezt a kegyelmet adhatod másoknak. As you can impart this grace to others. Tebél léled is a kegyelem jöhet elő, mint egy szökőkútból. De ken gas forth from you. És aki akiknek beszél, akik csak hallanak ezt a kegyelmet, ihatják. And as you talk to people, it's this grace that they can drink in. Vagy Mérgezett vizet is adhatsz másoknak. Or you're giving out poisonous water. Melyiket szeretnél? Which one would you like? Melyikből szeretnél te inni? Which one would you yourself like to drink from? Mondja, Jézus, hogy tedd azt másokkal, amit te is szeretnél, Jesus tells you tell hogy veled. do, like to do to. inni. We would like to drink in grace. Akkor kegyelmet fogok szólni, azért, hogy mások is azt ihassanak. Then why don't we speak grace so that people can drink that too? Az, hogy Isten kegyelmét adhatjuk át másoknak a szavainkkal? Gift it is meg nesomorítsátok az Istennek ama Szentlélekét aki által megpecsültátadtatok vátságnapjára. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Minden mérgesség, fülgerjedés, harag és lárma és káromkodás, kivettség, közületek minden gonossággal együtt. Let our bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ez a 30-as verse egy megdöbbentő vers. a verse. Azt tovább hogy meg tudjuk szomorítani Isten szent lelkét. Ez egy nagyon nagy kincs is egyben. It's a great gift at the same time. Mert ez azt jelenti, hogy Istenet nagyon nagyon érdekeljük. Hogyha egy olyan ember bánt téged vagy egy olyan ember szól be neked, aki aki garantesen semmit nem érzel, aki nem érdekel egyáltalán, if, akkor azon nem nagyon szomorodsz meg. De hogyha egy olyan ember szól be neked, akit te szeretsz, aki nem közömbös számodra, az iszonyatosan fáj. Ezért van többek között az, nem, hogy a legtöbb sérülést a keresztényektől kapod. That's why you, know, you get the most hurt from Christians. Mert egy családba vagytok, vagyunk. We are in one family. Egymás szeretjük. Because we love one another. Isten szent lelke által. Through the Holy Spirit of God. Valaki nem nagyon vigyáz magára, akkor olyan fájdalmat tud a másiknak okozni. ebben az versben benne van az, hogy Isten mennyire szeret minket. So this verse implies how much God loves us. Mennyire fontosak vagyunk az ő számára, How important were to him. annyira, hogy, megtud, hogy szomorúságot tudunk neki hozni. So much that we can grieve him. És ez egy olyan megdöbbentő dolog, hogyha ha hogy a mindenható, mindenütt jelenlévő, minden tudó meg tudjuk szomorítani. And it's such an astounding thought that we can actually grieve the omnipotent, omnipresent God. szomorúságot tudunk neki hozni. És itt le is írja a pálasztat, hogy ezt ne tegyétek. Says, do not do this. És el is mondja a 31-es versből, hogy éppen ezért minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma, káromkodás, az vettessék ki közületek. Minden gonoszsággal együtt. Nem véletlen, hogy ezeket itt Pál. It's not by accident that Paul tells us. Többek között ezek azok a dolgok, amit nagyon megsomorítják Isten lelkét. Among other things, these are the that really hogy mérges vagy, meg keserűséget hordozol a szívedbe valaki más iránt. Ez véletlentelenül megsomorítja az Urat. grieves the Holy Spirit. Haragszolmásra, A görög azt írja, hogy ez mind kivettesség belőletek, nem csak közületek, hanem belőletek mert azt jelenti, hogy ha Pál ezt írja, hogy ő tudja, hogy a keresztényben is vannak ilyenek. Tudja, mert ő benne is volt. Meg tudja, mert látja, hogy a keresztényekben benne. And he also van. Saw this in others. És azt mondja, hogy oké, okay, de ez vettessen ki belőletek, dobjátok ki magatokból. Pál mondja, Neked kell egy döntést hozni. You need to make decision. Ezt le akarom vetkőzni, ezt meg fel akarom öltözni. És annyira fontos, mert különben szomorúságot hozunk Isten szent Otherwise we grieve the Holy Spirit of God. És meg... meg... Uh, az teljesen az Istennel való együttlétünkre rányomja a bélyegét. And otherwise it will really affect our walk with God. Gondolj csak bele, amikor, ha biztos volt olyan eset, hogy valaki megszomorított téged. I'm sure you when someone, you were by És akkor megpróbálsz vele együtt lenni. You're hurt and you want to spend time with them. De érzed, hogy valami nem stimmel. Sense that wrong. nincs az a belsőség, ami korábban megvolt. So Mindaddig, amíg le nem rendeződik az a dolog, amíg le nem rendezitek azt a dolgot. Until you issue. Isten szentlákével is ugyanez van. Same thing with the Holy Végtelenül szeret, végtelenül kegyelmes. He, he He endlessly loves us and he's De ha endlessly akkor a vele való közösséget beérzed azt a feszültséget, amíg le nem rendezítek. But if you grieve him, you felt that, that tension in your, in your relationship with him until you issue. Ne szomorítsátok meg Isten Szent Lányét. the Holy Spirit of God. A teljes váltságra pecsételt meg. De helyette legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedve egymásnak, amiképpen az Isten is Krisztusban megengedettnek. Itt van a kulcs gyakorlati kulcs. Key. Az, hogy legyél jó, legyél jóságos a másikhoz, jó indulatú, jó szívű. Be kind to one another, És leginkább ezt úgy tudod kivitelezni, ha megbocsájtasz a másiknak. And, and you apply this by forgiving one another. Úgy, ahogyan Krisztus is megbocsájtott neked. Even as, as Christ forgave you. Na hát így lehet megbocsájtani, ahogy Krisztus is megbocsájtott neked. Sokszor azt mondjuk, hogy jó, jó, jó, megbocsájtok neki, Megbocsájtok neki, ha bocsánatot kér. Olyan sok feltételhez kötjük. De hogy ha meg nekünk akkor azt olvassuk, hogy úgy, mint Krisztus. We read, God us in úgy mint Krisztusban ő megbocsájtott nekünk. Hát először is úgy bocsájtott meg, hogy ő volt az, aki az első lépést meg First, off, he made the first step, Ő, aki meg akadt bocsátani. Úgy, neked is így kell tenni. The, same, the same is ha valaki do. és meg kell bocsájtanod annak a másiknak. Ekkor neked kell hurt, az első lépés megtenni. And you need to forgive, you initiate, you make the first step. Függetlenül attól, hogy majd a másik mit tesz. Of how, what the other is. És ugye, hogy Isten adta föl és folyamatosan hívott és és szólított téged, ugyanúgy neked sem kell feladni azt, hogyha a másik nem reagál. Aztán, hogyha megbocsájtottál a másiknak, akkor akkor legyen az egy teljes bocsánat. Én hálás vagyok azért, hogy Krisztus nekem nem úgy bocsájtott meg, hogy azt mondta, hogy "na jó, megbocsájtok. bocsájtok." I'm so thankful that God didn't forgive me in Christ ha még egyszer valami az következő egy év során előfordul, akkor annyi. That I do forgive you, but if this happens again through this next year, then you're in trouble. Isten nem egy ilyen felfüggesztett függést adott. Hanem azt mondja, hogy jó rendben elrendeztük. És Isten emellett még. A bizalmát is adta egyből. It, his full <laughs> Ez az ami elkebb, teljesen lenyüngöz. That's what I'm totally taken back. Krisztus nekem úgy bocsájtott meg, hogy azt mondta, hogy annyira megbízok benned, hogy innentől kezdve szeretnék veled együtt dolgozni. God forgave me in Christ saying that I am so much that I trust you that in, in you that I want to work with you. Szeretnék rád bízni Na hát akkor a bocsánatot kaptunk Krisztusban. That's the forgiveness that we received uh, in Christ. Na, ugye, ő megbocsájtott, nekünk úgy kell egymásnak is megbocsájtanunk. As he forgave us, that's how we should forgive one És another. Ez a kulcs annak, hogy ne legyen bennünk mindaz a gonoszság. And És ez a kulcs annak, hogy ne szomorítsuk meg az ő embert. And that's the, the key to us not grieving the Holy Spirit of God és hogy méltóan járjunk az ő It Itt vége van a négyes fejezetnek. Igazából nincs vége a gondolatnak. That thought doesn't end here though. So we're going to köszönjük neked azt, hogy ilyen óriási kedjelembe részesítettél minket. Köszönjük neked Uram, azt, hogy a te kegyelmednek a hordozói és átadói lehetünk. Köszönjük Uram, hogy te tudod azt, hogy milyen gondolataink és milyen érzéseink támadnak a régi életünk szerint. Lord, we thank you that you know what thoughts and feelings. We of our old, old life. de nem csak parancsolgatsz nekünk, hanem valóságos útmutatást adsz, és valóságos segítséget a lelkedáltal, által, hogy but, az újat fel tudjuk öltözni és tudjunk veled azonosulni. But you, you, and, and, uh, you Hálásak vagyunk neked Uram, ezért a szeretettel. We're thankful for this love. Kérünk téged, hogy Tegyél bennünket egyre, inkább nem mint amilyen Te vagy. Nos like az az imánk, Uram, hogy ezen a héten, ezen a napon, most itt, ebben a órában le tudjunk rendezni minden olyan dolgot, ami a szívünk, amit a szívünkbe hordozunk, és nem tettünk még oda a tekeresztethez. keresztethez, so In this hour, everything that we've been carrying, that, that doesn't lead us to Your love. mérgesség, harag, meg nem bocsájtás. bocsáss meg, Uram, hogy a tudatlanságunk, meg a szívünk keménysége miatt oly sokszor megszomorítunk téged. Forgive us for as ignorance and our hearts are hardened, we grieve You so often. Nem szeretnénk rendezni a veled való kapcsolatunkat. Like to our with you. Hogy a veled való bensőséges kapcsolat örömébe tudjunk járni. Szeretnénk, Uram, igazságot szólni, mert ugyanannak a testnek a tagjaivel tettél bennünket. The same body. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük, Uram. Amen. Amen. Ródi...